обуштарят и джуджетата. Имало едно време един беден обуштар, който живеел с жена си. Изкарвал си хляба, като правил нови обувки и ги продавал на пазара. Но въпреки опорития си труд, не можел да печели достатъчно от това. Семейството едва свързвало двата края. Те се борели да запазят поне къщата си. Накрая дошъл денят, когато обуштарят нямал пари да купи нова кожа за обувките си. В работилницата му останало само едно единствено парче кожа. Това е последният път, в който праве обувки. От тази кожа ще изработя най-добрите. Той седнал, както правил много години и внимателно разкроил кожата. Когато слънцето залязвало, приключил срязането и започнал да шие. Штом паднала нощта, Оставил обувките на тестяха си. Мисля да спра за днес. Утре ще довърша този чифт. Затворил работилницата и се прибрал вкъщи. На другия ден станал рано сутринта. Довиждане скъпа! Днес е последният ми ден като обощар. Всичко скоро ще приключи. Не се е тревожи, скъпи. Някак ще се справим. Само не губи надежда. Обощарят знаел, че и да го окоръжава няма да помогне. Усмихнал се на жена си и тръгнал за работа. Щом отворил обощарницата, видял нещо невероятно. в прекрасни обувки, свина бродерия, стояли на масата там, където с нощи оставил недовършения чифт. е възможно това. Все едно няма да губя повече време. Ще продам този шедевър на пазара. И той изтичал на пазара и продал обувките. С получените пари купил още кожа. До края на деня усърдно работил и разкроявал кожата, за да направи нови обувки. Вечерта оставил недовършената си работа и се прибрал у дома. На вечеря разказал на жена си за станалото. Нали ти казах да не губиш надежда? Ти работиш много упорито. Рано или късно ще получим каквото заслужава. На другата сутрин обощарят отишъл в работилницата си и за своя изненада видял няколко чифта красиви обувки на същото място, където оставил разкроената кожа. Това е чудо! Толкова години се опитвам да печеля от упорития си труд, но никога не успявах. Мисля, че някой се опитва да ми помогне. Отново изтичал на пазара и купил още кожа. Внимателно я разкроил за няколко чифта обувки и я оставил на тезгяха си. На сутринта отново видял, че го чакат готови обувки. Имало сандали, ботуши, балетни пантовки, чехли, боти и мокасини с различни цветове. О, какви прекрасни обувки! Някой непознат ми помага безкористно! Ако продължи така, парите ми никога няма да свършат и ние ще живеем щастливо! Обощарят започнал да оставя разкроената кожа, за да е готова за работа. Така продължило седмици. Всяка сутрин обощарят намирал да го чакат още обувки. Скоро се прочул, че прави най-красивите обувки в градчето. И той, и жена му си построили прекрасна къща. Видяли, как се промени животът ни? Всичко е въпрос на време. Да, скъпа моя. Ти винаги си ме подкрепела и ето, че успяхме. Да... Ние никога няма да забравим непознатия, който ни помогна. Трябва да разберем кой е и да му се отблагодарим. Но той си тръгва преди зазоряване. Как ще го видим? Утре ще се скрием в работилницата да го чакаме. Да, така ще стане. Искам да му благодаря за помощта. На другия ден обощарят отново разкорил достатъчно кожа през деня. А вечерта... Жена му дошла в работилницата, както решили. Да се скрием някъде. Да! Да се скрием в килера! И те се скрили в малкия килер зад Тезгяха и зачакали. В полунощ обощарят и жена му чулита наникането на тихи гласчета. Надникнали от килера и видели две джуджета, облечени с прокъсани стари дрехи, да влизат през прозореца. Те скочили вътре. Джуджетата си тънаникали, та танцували и подскачали във въздуха. Най-щастливите същества, които обощарят, бил виждал. След като се натанцували, седнали на масата и започнали да правят обувки. Режели, шиели, боядисвали и украсявали обувките една по една. Обощарят и жена му ги наблюдавали в захлас. Той бил удивен от обощарските му умения. Накрая и последният чифтобуски бил готов. Джуджетата скочили през прозореца и изчезнали. Тези джуджета са идвали всеки ден да ни помагат. Трябва да измислим как да им благодарим. Разбира се, но какво можем ние да направим за тях? Носиха много стари и дрехи. Можем да им дадем нови дрешки. Това е чудесна идея. Аз ще им направя нови обувки. А аз ще им ушия хубави топли дрешки. Двамата се заели с подаръците за Джуджетата. След седмица обуштарят приготвил два чифта красиви ботушки, подплатени с кожа. А жена му ушила две хубави дебели палта и към тях риски и топли вълнени панталонки. Обувките и дрешките ще стоят чудесно на Джуджетата. Нямам търпение да ги видя облечени с тях. Утре е бъдни вечер ще украсим работилницата за коледа и ще оставим тези подаръци на тезгяха ми. Двамата украсили работилницата за коледа и оставили подаръците на тезгяха. В полунощ отново чули тихите гласчета. Чучетата се появили по същия начин като преди. Били щастливи и танцували. Но щом видели тезгяха, се изненадали. Къде е днешната работа? Гледай, братко, какви красиви дрешки и ботушки? ха ха И също така много пъстри! Сигурно обощерят ги е оставил за нас за благодарност! Явно е доволен от работата ни! Да! Да ги пробваме! Джуджетът облекли дрешките и бутушките. Става ли им идеално? Ти си истински красавец! И ти изглеждаш чудесно! Тези дрехи са прекрасни! А това са хубави ботушки! Иска ми се да танцувам! Да танцуваме, братко! И те пак затанцували, щастливи както винаги. Обощарят и жена му били щастливи, защото джудетата харесали новите си дрешки. След време, Дръбосъците излезли през прозореца и изчезнали в нощта. Обощарят и жена му излезли от скривалището. О, скъпи, наистина се радвам, че харесаха подаръците. О, да, време е да празнуваме. Да си вървим у дома. В коледната сутрин обощарят разкроил кожа и е оставил на тезгяха за чучетата. Но когато влязъл в работилницата на другия ден, не видял обувки. Прибрал се да разкаже на жена си Нашите чужета не се върнаха Нямаше обувки Няма нищо Те ни помогнаха достатъчно Ти пак ще работиш Както си правил винаги Да, отново ще работя сам През тези дни Научих какво искат И какво харесват хората И ще правя най-добрите обувки и отново се хванал на работа, както правил през всички години, преди да се появят джуджетата. И също като обувките на джуджетата и неговите обувки били най-красивите на света.